uniako lidergoa dauka, baina bueno, gu ere bai, Hondarribie ba, eta Baiona, hor ba, gaude beraiekin elkarlanean, ba gotortutako hondarean oinarrituta produktu turistiko eta kure, kulturala edatzea da helburu nagusiena. Hiruen artean iruki hori osatzen dugunez, adibidez, ba herritako zenbait referente kulturalean inguruan, ba, mugaz mugas gaindiko hartu emana susatuko ditugu merkatu turistikoak turismo kultural eta gastronomikoaren gaineko ekimenak eta aldetikan, azpimarratu nahi dudana da sartu ditugula ekintzetan guk normalian egiten duguna eszen egte bai forma pizkate eman diogula bairu hirien arteko ba elkarlanean aritzeko eta osatzen dugun, iruki hotan honetan logikoa denezki duron artean zerbait kantolatuko dugula Mino bestalde ere bai, ba, gun normalian manejatzen ditugun helburuak eta proiektuak e, hor zartu ditugula. Eta, orduan, ba, bueno, importantea da, ba, ondarri izena, ba, esagutzea eta mugazain proiektu hauetan, ba, ba, bertan egotea, eh. Azieratik ikusi genuen aukera politazela iru idien artean, ba, lan egitea, eta bakoitza daukan, ba, eta ba, indarrak denon artean elkartzea eta, eta aritzea.